Sziasztok, ez itt a ClickPlay 137. adásra. Én neurotik vagyok, és itt van velem még. Michael, sziasztok. és Krég. És Krég, aki felveszi ezt az egészet. Már Krég, jobb minőségben is felvehetnéd? Nem van, <gül> Jó, még le is csesszük. Nem, hogy még nekünk ingyen dolgozik, és még le is csesszük, ezért ez nem szép dolog. Jó, elég kisbitráltával dolgozik, azért azt, azt Viszont ez a legkevésbé macerás módja felvenni az adást. Igazából. Múltkor mondok azt, hogy megcsinálhatnánk azt is, hogy tudod, így mind a ketten fölveszik a, a file és akkor nem tudom, vagy az ok átkódolni, és akkor átküldeni egymásnak, és akkor a szerkesztőbe össze szinkronizáljuk, és akkor nem. <gül> nem csinálunk ilyet. Úgy, még, ez, nem veszély, is, ez elmondva is kurva bonyolultnak tűnik, nem, hogy még izé meg megvalósítva. Ja, nem, meg lehetne oldani, hogyha nagyon akarnak macerás a figurát. De most, hogy már fel vagyok hangosítva, te meg le vagy halkítva, vagy már azért egész jó. a ja, hallgatni? Vagy? Ja, belehallgattam, és amúgy engem eddig se zavart, tehát ja. ez csak téged zavart. Engem se zavart, mert nem hallgattam vissza. Hogy meg nem hallgattam semmi. Jó, hát hogyha most hallgatok. Bele, Belehallgatok legalább, hogy így egy, egy szintre hozzuk a hangunkat, és akkor úgy annyit csinálok rajta. Tehát nem utómunkázom nagyon. Nem, hát meg, hogyha tényleg hallgathatatlan lenne, vagy valami borzalom lenne, mondjuk az, a te, te hangod balról szól az enyém meg jobbról vagy forrítva, hogy biztos szólnának azért. Tehát legalábbis említjük. Hallgat. hallgató. A, hallgató. a hallgat egyetlen, Hát figyelj, legalább anyám mondaná. Valaki biztos. Anyut hallgat minket? Nem hiszem. Még őse A neked, mama, miért nem? Vaj, holnap lecseszem. De hát most olyan témákkal jöttünk, hogy biztos érdekli őket. Vagy őt is például, itt ez a Game Award 2019. Amúgyi ezt... Igen, ja, igen, mondjad. Én csak annyit akartam, hogy ezt így elkezdtem mondani mindenkinek, hogy ugye általában későn fel szoktam lenni, de most szokásosnál is tovább maradtam fel, és előtte mindenkinek mondtam, hogy jön a Game Award. És ez így micsoda? Hát mondom olyan, mint az oszkárdiát, de, de csak játékoknak, mert lényegében tényleg ezzel el le, el lehet intézni az egészet. Tehát akkor a felhajtást csinálnak ennek az egésznek, hogy valami És évről évre egyre jobbat. És amúgy De. szerintem jól is áll neki. Tehát most én már ott tartok, hogy megnéztük ezt a gémavarcot együtt. Tehát hogy azért voltak benne reklámok, meg kurva kínos pillanatok, egy-kettő. Tehát, hogy például így utólag visszagondolva a Fast and Furious játékot lehet, hogy nem a game of the year-díj előtt kellett volna bemutatni, és nem kellett volna fölvinni nagy színpadra, mert azért annyira nem volt egy nagy duranás. É, igen. De mindegy, jó van, ez van. Mobiljátéknek is gondjanak tűnt. Hát, kicsit, igen. Viszont most már lassan ott tartunk, hogy ez a Game Awards, ez a Gamescom. A Gamescom még nem, mert a Gamescom azért az még vezet, főleg most, hogy az E3 az már egyre lejjebb megy, viszont lehet, hogy az E3-ot már szépen lassan beelőzi. Jaj, nagyon színvonosan össze az egész. És az, volt az, a... az orkestrával, tehát ez egy az az az nagyon jó a háttérben, és így ott van egy hatalmas nagy kivetítő megy az egész, és az néha hogy felemelkedik, és így utólag derül ki, hogy ja, amúgy ez a zene, ami szóval ez ott, ott élőben megy, tehát nem a felvételről, megy, hanem ott jártik egy, egy, egy komplett zenekar. Hát szerintem a, az este egyik fénypontja volt, amikor a, a Game of the Year jelölteknél végig élő zenekar volt, és folyamatosan váltott a zene, ahogy a, a háttérbe váltott a kivetítőn a játék, és mindig az aktuális, aktuális játéknak azt az annyira jól lehet találták, én azt utólag is visszanéztem, Úgyhogy, fú, az, az nagyon jól sikerült. Úgy biztos van benne pénz bőven, már hogy fetszölnek bele anyagiakat, mert egy ilyet ezt nem két fillér. Igen, igen. De látszott is rajta azért, meg, meg is térült szerintem, meg elég sok pozitív ilyen kritikát lehetett olvasni a díját a doró, hogy mindenki megvan vele elégedve, meg azért meglepődtek egy-két dolognál, hogy a díjak is nagyjából jó helyre mentek meg, hogy ami manapság rohadt ritka, hogy szinte alig volt szivárgás, tehát de. rengeteg meglepetés volt, így a semmiből körülbelül. E, Bújnak videóját néztem tegnap, mert az volt a címe, hogy mik voltak a problémák vele. Hát, még nem tudnék annyit felsorolni, hogy így, egy külön videót kéne belőle csinálni, de hogy megnéztem. És közben egyet felhozottam, ami szerintem is egy kicsit érdekes volt, hogy volt egy csomó díj, amik nem kis díjak voltak. Tehát a legjobb audió, meg az év stratégiai játéka, amik azért nem, nem olyan apró díjak és azokat kb. ilyen reklám szinte lezavarták, hogy ott felolvasta a csáva, hogy ők a jelöltek, ő nyerte, sziasztok. Igen, tehát ez, ez viszonylag, nekem viszonylag sok ilyen díj volt, ami nem került fel egy a nagy színpadra. Nem, volt meg a, nem adták meg a módját, hogy akkor most izé, szépen kinyitjuk a borítékot, felsétálnak, készfogás, örülünk, minden. Tehát ez... Szerintem is jobb lett volna, de az a baj, hogy ezt, ez ilyen amerikai dolog, tehát, hogy a az, az Oszkárnál is ugyanez van, hogy valamelyiket csak felolvassák, sőt, most már kitalálták az Oszkár díjnál, de aztán szerencsére nem vezették be egy-két díjat, ami szerintük annyira nem fontos, azt mondjuk reklámsünetbe lehetne. És így akkor mindenki felhördült, hogy hát ez hogy merik meg. Oké, okay, hogy mondjuk a vágás, az... tehát hogy a rendezés mindig nagyobb díjnak gondolták, mint a vágás, de hát könyörgöm attól, még az ugyanolyan munka, azt nem lehet lennézni. Igen. Igen. És szóval itt meg, is ugyanez van. Meg, hogy audio például az. Igen, igen. Meg a, a Metz zenes legjobb alakítása Deszrendingbe yeah, az yeah. is. Bár mondjuk az lehet, hogy azért volt, mert a Metz nem tudták elhívni, amit azért el tudok yeah. képzelni. De például az is fura, hogy yeah. ezen látszik, hogy bizonyos műfajok mennyire rétegjátékok lettek az idők alatt, mint például mondtad a stratégiát, és hogy azt már csak így adták át. És a... yeah. csodálkoztak, hogy egyáltalán 5-6 jelöltet össze tudtak szedni egy évvel lassan. Én nem tudtam volna ennyi jelölte állítani. Igen. Jó, igaz, nem is vagyok annyi otthon stratégiai játékokban. Hát, már nagyon kihat, hogy a MOBA bejövetele, most talán megint kezd egy kicsit fellendülni ezzel az új Age of Empires-es remasterdel, meg jön a négy, meg azért jöttek ki jó játékok, bár inkább körökre osztó stratégiák vannak mostanában divatban, mint a real time-ok, -ok, de hát ez van. Nekem a The Air Billions jött be ebbe a zsánerbe, ami... ami jó, bár ez is egy külön műfaj kávé. Igen, tehát, igen, hogy... igen. Nem ez a szimmetrikus multi, ahol, hogy tudom én, ugyanolyan izékkel kell, kell küzdni, hanem kb ilyen védős, védős multi. Ezt most jól, jól elmondtam. Hát elmondtam ilyen es csak annyi, hogy nem fix helyeken jönnek a szörnyek, a zombik, hanem mindenhonnan körülbelül. Hát visszatérve a Game world szerintem nagyon, nagyon karaj volt. Igen. Volt a Green Day is mondjuk a, ők, is azt lehet, rekl... volna. ők is kb. a reklám miatt voltak ott, mert hogy a Beat Saberhez jött egy grindy day DLC, amit én megvettem azóta, és hát nem tudom. Az a baj, hogy a legjobb, Ugye a legjobb Green Day album az a Duki volt, ezt így szerintem így kijelenthetjük, nem tudom, mm. megérés parada. Szeretem a Green, -t. A Green t És hogy az volt a legjobb, és semmilyen szám nincs a duki a dlc be semmi. És így mondom, nem már, Tehát, na, mindegy. Szóval van néhány szám, azok így jól össze vannak téve. Ugye módokkal lehet bármilyen számot kábélet tölteni, amit a userek feltöltöttek. Most az adjuk, hogy ez mennyire jó, tiszta, meg hogy... Hát jó, de ez konzolom, konzolom van inkább. Tehát, hogy mondjuk playstation akinek PlayStation-re van meg a BC-ben, az. Lehet, hogy ott is meg lehet, azt mondani, Nem, ne, tudom, azt ott lehet, hogy nem. Ugye a Grindr számok mindenesetre elég szarok szoktak lenni ebben a módban. De még jó Grind számot nem találtam. De hát a mondjuk elég jól meg van csinálva, tehát, hogy ugye tök jól bele lehet tenni mindenféle ilyen ilyen modellt akár, tehát hátért a Green Day logo, akkor mellett egy ilyen, nem tudom, az albumról egy ilyen kéz, ami azt hiszem, hogy nem is tudom, melyik albumokon volt, valami valami újabb, azt hiszem az amerikani dióton? Azon lehet, hogy kéz volt, igen. Azon volt valami, gránátos kéz, tehát az így, ah, ott, van az ilyen, az... Ilyen, igen. ott van ilyen izély, Ilyen logóból oldalt. Meg most kijött a játékhoz a 90 fokos és a 360 os pálya, ami úgy néz ki, hogy egy alapjáraton középről jönnek a kockák, amiket Vagdosni kell. Mm -hmm. És a 90 fokosba el kell fordulni, hogy 90 fokkal, 360 meg teljesen körbe. Tehát, hogy néha így, így fordulnak kell egyet, és akkor a jönnek a kockák. Megint fordulsz egy kicsit, akkor a Ez nekem azért nem jó, mert én úgy állok bebicéverezni, hogy a hátamnak van a szekrény, és tudod, csak előre kell hadonászni. Viszont ha el kell forogni, akkor elég hamar a szekrény ott van előttem, és belevágok akkor át, hogy... szóval ez nem legjobb. Jó, hát ez ne, nem ne, az ilyen sekrényes streamereknek lett kitalálva ez a... <gül> Viszont a különleg a fejlesztik a játékot, és tesznek bele újdonságot bőven, úgyhogy... Bár ahogy mondtam, ez a DLC nem az én szívem lett. Pedig az első DLC-t megvettem hozzá, úgyhogy. Nem tudom, mi hiány, hiányom a dúk albumról jó kis számokat. Hát sajnos az a baj, hogy ezt ki hát Ilyen négy-öt számnál nem nagyon lehet sokkal többet föltenni, és nem, nem nincs olyan, hogy mindenkinek kedveznek. Sajnos. Ja. És hát látszott, hogy a Grinde kb. azért van ott. Igen, és amúgy én ezt a részt ezt nem is éreztem annyira erősnek. Tehát, hogy oké, okay, hogy ott volt a Grindé, és lenyomtak két számot, ez tök jó meg minden, de, de szerintem ezt a részt nyugodtan ki lehetett volna hagyni és akár csak simán is bejelenteni a Green DSDLC-t, mert, mert ott az már a nagyon a díjátadó vége fele volt, és már ott éreztem, hogy ott, ott, na, ott leült a hangulat. Tehát, hogy ott a helyszínen nem, mert ott ment a buli, meg minden, de itt már ez a jó, oké, menjünk tovább, még hány szám lesz. Ja, elők is hamar léptek nagyon. Igen. Tényleg az volt, hogy lenyomtak két számot, és akkor oké, okay, mi már sietünk, mert ennyit fizettek ki, húzunk minden Körülbelül lehet, hogy nem tudom. Yeah. De jó, a diátadó. soknak is örültem, én, én tökre örültem, hogy a Control kapott díjat, vagy a Disco Elysium becsebelt uh -huh. két díjat is, és Na, uh, ja. az mondjuk kicsit fura volt, bár ezt már korábban is beszéltük, hogy a, a Days Gone-t azt, azt teljesen mellőzték szinte, a díjátadóról pedig egy-két helyre be lehetett volna Szóval Nem tudom, hogy mi a határ, hogy mennyi játékot lehet nevezni egy-egy kategóriában, de simán lehetett volna, hogy hogy beteszik valahova ide-oda, hogy azért legalább jelölve legyen valami. Hát azt nem ütötte meg a szintet, hogy nem tudom, ezek a jelölések egyáltalán hogy működnek. Hát, annyira nem volt rossz játék szerintem. Nem, jó, nem azt mondom, tehát valószínűleg díjat nem nagyon nyert volna, de, de a, annyira meg nem volt rossz, hogy ne is beszéljenek róla. Ez kicsit fura volt. De a kólogyot is bekerült, sőt Igen. még díjat is nyert. Még díjat is nyert a, a legjobb hangkeverés. De azt meg is érdemelte, ahogy mert nagyon a jól, jól, jól meg én annak is örültem, hogy a Sekiro nyerte a Game of the és amúgy sokan ezen meglepődtek, nem értem, hogy miért lepődtek meg, amikor világéletben arról volt szó, hogy vagy a Death Stranding, valószínűleg, vagy a Sekiro. Szerintem azért, mert a Sekiro az nagyon rétegelték, játék, már eleve a... Hát a Death Stranding a, is. A Dark Souls is egy nagyon rétegelték volt, és akkor ehhez képest meg úgy hallottam, hogy a Sekiro az meg még nehezebb. Hát mert más, még nem, más nem nehezebb, inkább más, mert, a, mert ugye a Dark Souls az inkább ilyen lassabb ez meg ez meg pörgős is, ha itt a Szekiróba elugrász úgy, mint a Dark Soulsba, hogy elvetődsz folyamatosan, akkor sok mindenre nem fogsz menni benne, mert itt, itt nem ezen van a lényeg, hanem a Perrin, a jó pillanatban megnyomott védekezésen és visszatámadáson, uh -huh. és hogyha ezt nem tudod megtanulni, akkor te lehetsz a legjobb Dark Souls játékos, a büdös életben nem fogod kijátszani körülbelül. De nyilván játék igen. De ha ugyanígy nézzük, a Death kis is rétegjáték, mert az is uh -huh. a még a Igen, uh -huh. igen. Tehát nem lesz trendinekkel kapcsolatban, én lehet, hogy én vagyok a kisebbség, mert én vagyok az, aki így középen áll. Tehát. Én, én nem azt nem mondom rá, hogy egy szarjáték és tudom, kocsima mi, mi a fenét csinál, meg azt hogy hogy akkor a fantasztikus, de így, így látom benne azt, hogy, hogy, hogy, hogy miért tetszik egyeseknek. Igen. Vagy hogy mi az, amivel problémáznak másokban. Ezt nem is igazán értem, mert most, ha nekem speciál nem tetszik egy játék, azért azt el lehet benne ismerni, hogy vannak olyan olyan dolgok benne, amik előremutatóak, egyediek, és, és azon keresztül simán elhiszem, hogy meg lehet fogni olyan embereket, akik neked, ez így nagyon bejön. Tehát az egész, hogy építgeted benne a dolgokat a világban, és az az interakció, hogy igazából nem találkozol senkivel, de a mások által épített cuccokat, meg járműveket azokat megtalálod, és ilyen szinten valahogy mégsem vagy egyedül abban a nagy világban, amiben mégis egyedül vagy. Igen. És úgy kell mászkálni. Szóval ez, ez szerintem egy. Így tök jól a hangulatot. És ugye Kojima az meg is nyerte a legjobb rendezés. Igen. A és amúgy, ha, ha úgy nézzük, hogy most, oké, okay, hogy kinek tetszik, kinek nem, de azért megérdemeltem, mert most egy ilyen kaliberű és minőségi játékot, azt hiszem, három évig fejlesztették, három és fél év alatt letettek az asztalra, úgyhogy a még hibák sem voltak benne. Tehát, és elég a, a történet is elég komplex meg elég komoly grafika van, mögé téve, meg hangok, szinkron, stb. Tehát azért az nem kis munka lehetett. Jó, de ha, tehát is mondta azért a beszélében, hogy a, az engine-t azt, azt használta azt, amivel igazából mindig is dolgozott. Hát jó, ha meg akkor megsz, is. Az egész egy... játék olyan, mint egy metálig. Igen, de hogyha most úgy veszed, akkor tehát idézőjelesen nulláról építkezett. Tehát, hogy oké, okay, a metágír Solid 5-nek a bizonyos részeit átemelte, tehát a hatalmas nyílt terepet, meg hogy rengeteget kell futni, gyalogolni, minden, mm. ugye ott az csak kiegészítés volt, mert ott voltak célok, küldetések, itt is vannak, de itt maga az út a lényeg, nem pedig a cél, nem úgy, mint a metágírnál. De azért tényleg így összepakolni, meg így összefogni az embereket, az, az kemény. És ugye elmögébe beállt a Sony, úgyhogy tudták valószínűleg, hogy tehát ez nem fog kasszát robbantani, mert ez egy ugyanolyan megosztó játék én. lesz, mint a Metal Gear volt annak idején, mert Na egy Meg van úgy, úgy is meg, hogy nem lesz exkluzív, mert hogy, igen, mert igen. hogy nem lesz az. Tehát, uh, igaz, egy kis késéssel, de ilyen PC-re is. Én ezt le tudom nyerni bármikor. Tehát én mindig is ezt mondtam, hogyha nagyon akarnak exkluzívokat, oké, csinálják, de szerintem ez simán bennem, hogy mondjuk egy-két év múlva kijönnek más platformokra és én ezzel ki tudok egyezni bármikor. Ja, és most már egyébként egyre több ilyen játék van, tehát hogy PS-ről is egyre több cím valami vándorol át pc re Például jelent meg a Detroit. Igen. Amivel voltak problémák az Epic Games Launcher-nél, ahogy hallottam, mert nem mindenki tudta letölteni, hogyha letöltötted, akkor már mindenki tudta elindítani, úgyhogy elég érdekes. viszont állítólag az optimalizáláshoz jól sikerült. Én nem tudom, még nem játszottam vele, de már mindenképpen be akarom zsebelni valamikor. Te most az Epic Games Luncheren. Nem is tudom, mikor kezdődik a Game kapcsán, hogy a 16-től? Lehet valahol. Nem, most egy szél van 12-től. 19-től lehet valami ilyesmi. És igen, jön egy ilyen akció, hogy most meg nem mondom, hogy hanyarikáttal, de minden nap fognak adni egy játékot egészen január 1 talán. Ami az a felétúrva. Kíváncsiak, hogy miket fognak adni. Tehát, most a Wolf Among van, ami nem olyan rossz tekintve igen, azt, igen. Főleg, hogy most jelentették be a Game World-on a második részét, és ami, ami a vicces volt az egészben, hogy, hogy ott volt a, a stúdiónak, az LTL Gamesnek a logója, ami elvileg megszűnt, de akkor nem tudom, valaki vagy felvásárolta a, a jogokkal együtt a stúdiót is, és, vagy nem tudom. Tehát, hát ugye, szerintem azok, akik megszűntek. a mert ugye ők már konkrétan a, a Walking Dead harmadik szezonja közben szüntek meg, és azt hiszem ott beállt valaki mögéjük segíteni, és ugye úgy tudták befejezni, és azért lett az Epic exkluzív az utolsó évad, mert azt hiszem az az Epicnek volt köze valami. Ja, akkor ha. ők tolták oda a pénzt. És akkor lehet, hogy ők tolták oda a pénzt, igen. Nagyon Én... durva egyébként az az Epic, hogy mennyire költik a pénzt. Jó, erről már beszélgettünk jó múlt korában, Én... hogy ez, ez elvileg a Tencent Segítve a háttérből, ami, ami egy, egy kínai nagy vállalat, és gyakorlatilag mindenhol van részesedésük, főleg a játékpiacon belül. Nagyon durva. Eljutott, az első rész az jó lett, még nem próbáltam, de jó most mindenki beszerezheti ingyen az Epic Games story úgyhogy... Én mindenkinek a rá Én... egy nagyon jó sztori, úgyhogy me megérvéig játszani, akár többször is. Vannak benne jó kis csavarok, mert ez a szokásos, teltéles dolog. hogyha tetszett a többi teltél játék valakinek, akkor mindenképpen próbálja ki, mert talán az egyik legjobb a Porter Lens és az első Walking Dead után. Majd én is valamikor. Akkor mi volt a Game of ami még így említésre Most hát... azért nem megyünk, megyünk végig az összes jelöltön, mert ja, nem, persze. Hát még a bejelentéseknél ugye, leleplezték az új xbox Ja, igen, tényleg. Ami konkrétan egy, egy Steambox. Tehát nem is értem, hogy ezt... Ja. Úgy, a kinézetén lehet vitatkozni, hogy mennyire néz ki jól. Egy biztos, hogy ugyanoda, ahova az előző Xbox befért a tévé alá, hogy ezt nagyon nehéz rössz Én Már el lehet dönteni, de az a baj, hogy ez még döntve is rohadt. Úgy is vastag. Igen. Igen. És nem vagyok benne biztos, hogy ugye a hűtés az ugyanúgy fog működni, meg a ventilátor, Na, hogyha oldalra másik. teszed. Igen. Tehát most ők konkrétan az új Xbox, az úgy néz ki, mint egy gépház. És ezt ne szépítsük. Tehát sokat nem gondolkodtak rajta, és szerintem lehet, hogy azért mutatták be most, hogy euh, még lehet, hogy finomítanak rajta. Tehát te, a rácsos, zöld világítós rész, az mondjuk jól néz ki. Az mm. nagyon tetszik. Hát ez a hamutartó benne. része lényegében. I igen, ez a hamutartó. Igen, <gül> Vagy hát <gül> odarakod, odarakod a farönköt, mielőtt rácsapsa a fejszével. egy egyébként nagyon sok mém született az interneten ebből, hogy berakták úgy, mint egy hűtőt egy konyhába. a ja, például nagyon passzol. Tehát ez egy modern hűtő, tehát, úgy néz ki. De nekem a Death stranding tetszett a legjobban, hogy annál igen, a, a hátán cipeli. <laughs> egy, egy nagy De az a baj, hogy régen, Tehát én, én mindig úgy voltam vele, hogy a, a TV, meg a konzol, meg a TV az setup box, meg az ilyen Blu-ray lejátszó, meg ilyenek, az idéző jelsően a nappalinak az éke. Vagy hát, ahol van a tévé. Tehát, hogy úgy akarod kitenni, hogy azért látszódjon, hogy ott van, de ne vegyen el nagy teret más, más elő, de azért mégis jól mutasson is. Ugye pont ezért voltak jók, mindig világéletben lapos konzolok voltak, azokat betetette a tévisszekrénybe, és akkor az jól mutatott, kéznél volt minden. Most ezt konkrétan, most vettünk a macskának egy új kaparót, de hogyha vennénk ilyen xboxot, rátekernék valami valami spárgát, vagy nem tudom, azt is simán lehetne használni kaparót. De egyébként nem rossz, mert egy tévé mellett, mint egy hangfal, ugyanúgy beáll, beállíthatod, és akkor ott még jól is néz ki, mert annyira egyébként nem csúnya. Át, nem hát nem tudom. vitték túlzásról mondjuk a dizájntervet, az tény, tehát így gyakorlatilag egy, egy nézet alapú henger, jó oszlopna, hát egy, egy ennyi. Igen, én igen. Így tud. Igazából tehát én ezt szoktam erre mondani, hogy teljesen mindegy, hogy néz ki, bedugod a kábeleket, aztán működik rajta a játék. Ja, persze, csak mondjuk tárolás szempontjából lehet, hogy praktikusabb lett volna a lapos. Viszont lehet, hogy a lapos meg nem tudták volna úgy megoldani, hogy ekkor erőt belepakolnak. Lehet, meg a hát hűzás. Majd... Az is fontos. Elvileg azt hallottam róla, hogy nagyon halk. Amit a PlayStation 5 fejlesztői kitekről nem lehet elmondani. Azokjől rahan fosak. Jó, de hát azok fejlesztői kitek. Tehát, ja, hogy az még ki tudja. Az, még... a, a, az nem is tudom, hogy milyen állapotban van jelenleg, hogy van-e belőle már olyan verzió, amit akár gyártásra is szállnak. Bár lassan annak is lehetne, nem? Ez is igen, a... igen. Meg Ugyan, ugye már játékot is jelentettek be rá, jö. új ip De ugye az Xbox is kapott egyet, a, a helét második részét, igen. Azért sok... az nem egy nagy húzó cím. Tehát nem egy rossz játék az első, bár azt is végén játszolom. Komolyan már ég a pofám, hogy mindegy, mindegy, mindegyikre azt mondom, hogy játék oh, az egy jó játék. Egy jó játék nem játszottam, igen, úgy beszéltek. Játék. De azt mondták, azt hallottam valahol, a klubban, a srácok. Mindegy, szóval az ennyire nem egy húzó cím, bár mondjuk a trailer az elég érdekesen nézett ki, az nem ki. Igen. Meg, meg amúgy lehet, hogy tehát az első rész egy kicsit próba volt, ugye más Játékok mellett fejlesztették ezt az egészet, és ugye azért is lett ilyen rövid, azért lett ennyire lineáris, meg minden simán lehet, hogy ezt a játék fogják fogja... De még az nem is a Microsoft égiszállat alatt jelent meg. Utána vette meg a Microsoft, nem? Őket. Nem, közben szerintem. Közben. Valahogy. Azt tudom, hogy a teóri, nem azon dolgozott, hanem valami másik játékon dolgozott, most meg nem mondom, és azt hiszem csak egy ilyen 10-20 fő így elkezdett így printyögni ezzel a Shenouával és amúgy ahhoz képest meg nagyon jó lett. Tehát kíváncsi vagyok, hogyha az egész csapat rááll erre, mert most valószínűleg a Microsoft ráállította őket, hogy na, most ez egy jó sikeres játék volt, csináljátok belőle a folytatást, akkor lehet, hogy ezt kifogják tolni, széltében is és hosszában is. Hát egyébként lehet, hogy az első rész az azért lett ilyen karcsú, mert közben megvette őket a Microsoft, és azt mondták, hogy na jó, akkor az első rész azt így megcsináljuk úgy, hogy ez egy oké okay játék legyen, és majd a második részbe ez is lehet. a dolgokat. Ha nem vette volna meg őket a Microsoft, akkor megcsinálták volna a második részben a dolgot az elsőben. Igen. Mondjuk olyan szempontból kicsit a Microsoftot most nem értem, hogy tehát hogy, amit mondtunk is, hogy a Hellblade, oké, most nyitó cím lesz valószínűleg, de... de hogy tényleg annyira nem volt egy nagy túl. Nem, nem rossz játék, csak hogy nem gondolnál nyitó kalibernek. Tehát, hogy Várt volna az ember egy jó, hát most ez a Microsoft nem mit lehet durogatni, GearSoft meg forza meg mi van még ah, ott, ja. nem tudom, ilyenek. És tehát, hogy a GearSoft nem ismerem, ugye az most jelent meg, tehát abban valószínűleg egy-két évig nem fognak újat kiadni, de például egy új Forza az simán belefért volna. Főleg úgy, hogy a, a PS5-re meg egy teljesen új IP-t dobtak ki a volt, amiről még semmit nem tudunk, valami slasher, Luther megnevezése van. É, és jó, még... az sem lesz Playstation Exclusive, tehát az is jön PC-re. Ja persze, csak hát PS5-re az az első bejelentett játék, és mm. hogyha úgy veszed, é, hogy, ja. hogy ez egy teljesen új IP, itt, itt megkapunk egy Korábbinak a folytatását, és valószínűleg, tehát, hogy a Microsoft új épít fejleszt, mert mondta, a Phil Spencer lenyilatkozta, hogy ő azt akarja, hogy két-három a teljesen új címek az Xbox-ra exkluzívok, és legyenek. Hát az az meg... Azt akarja, az nem is biztos, hogy. Ja, hát persze, persze. Lesz, de. Igen. Meg érdekes a kontroller, ami jött az Xboxhoz hogy ez már ilyen elit controllernek tűnik, vagy nem tudom. Igen, lehet, hogy jött az, a lesz az alapfelszereltség. Ez jó drága kontroller. Mennyi lehet akkor az? Ára ennek az egész paknak, nem lesz Hát én azt mondom, hogy 180-200 körül lesz. Én nagyjából így csatszolom. Aztán meg ki tudja, ugye jönnek majd a bándulók, meg a játékokat hozzácsapják, hogy akkor hogyan lehet majd, meg ilyesmi, de szerintem most ez valószínűleg drágább lesz, mint az előző konzolgeneráció. generáció. ja, és mi lett a neve, várja, ezt nem is mondtuk. Ja, igen. Series X, vagy olyan, mi ilyesmi. Tehát Xbox X csak hát a Series-t meg berakták oda is. Igen. Ez kicsit nekem azért fura, nem tudom te, hogy vagy vele, hogy szerintem a, tehát a Microsoft most ezzel úgy gondolja, hogy ő nem nagyon akar igazán generációt váltani ezentúl, hanem így kiadogat nagy gépeket, és akkor ezt a series -be belerakják. Ja, és akkor ez Series X2? Például, hogy Series Y, vagy ilyesmi, és akkor azt mondja, hogy az erősebb lesz, mint Síri az előző. Nem, ki jól, hogy a Series X1. És akkor ja, az ilyen, lesz, ilyen. Ami, ami nem az első, hanem a második, de ezt hívják is <gül> <gül> ja, tudom. Hát, hát meg le... nem tudjuk, hogy mik a terveik. Viszont az is fura volt, ugye? <gül> vagy XX, és aztán jön a X. Ah, ó, Isten, és majd azt is a Windyze-el jelenti be mind a Game awards ja, vagy, vagy, vagy nem tudom, vagy felvásárolja a Pornhub, és akkor ott Ja, ott az XXX. Ingyen Pornhub hozzáférés, hogyha előfizetsz a live kódra. Most elvileg izét adnak hozzá spotify talán. Nagybár is én múltkor kaptam e-mailben, ugye, ez a 300 forint. Te várja pornhub Nem. Nem az Xbox Live-hoz, vagy mi ez, hogy hívják. Ja, igen, a Game Pass-hez. Ugye 300 forint volt múltkor, akkor én is megkattintottam. Most is annyi és kaptam, kaptam tőlük e-mailben, hogy uh, lehet, hogy ezzel össze van kötve ugye a, az a Spotify, úgyhogy Spotify előfizetésem is van erre az e-mail címre. Én meg mit csináltam? Rákattintottam a linkre, és döglött oldalra mutatott, Tehát így köszönöm Mákoshoz, tehát amikor az akkor is, tehát kaptam egy üres dobozt lényegében. Nem annyira nem, nem működnek néhol dolgok náluk, hogy ez borzasztó. Már lehet, lehet, hogy azért, mert nem tudom, más e-mail címmel már korábban regisztráltam a Spotify-ra, és ez még nem arra van, hogy hozzá köte, mindegy. Se tudja. De úgy most is azt láttam, hogy az első három hónap az egy euró darabonként. Mondjuk nem hmm. tudom, hogy az új előfizetésnek él, vagy, vagy, vagy korábbit is így tudsz ugye. venni. É, é, ugye megnézem, hogy nekem mennyibe kerül. Nem, mint hogy használtam volna a promóba. Vagyis működik ez? Ja, Mert tényleg köszön. még azt még gyorsan elmondom, hogy, a, tehát, hogy az új xbox ba is lesz Blu-ray meghajtó, tehát ne. oké, hogy plegykáltak uh -huh. digitál kiadást, és valószínűleg lesz is, de, de hogy az alapmodell az mindenképpen lemezjátszóval. vajon. Uh -huh. Melyik van akciózva? Mert most én nézem az, az Ultimate, az nálam 4190 forint per hónap. Fogalmam sincsen, én csak annyit láttam így a Géma Warcon, hogy egy ilyen kis rublikába mutatták, hogy most megint három hónap, egy euró. A Game Pass. Uh -huh akkor valószínűleg nem az Ultimate. Ja, aha. A PC, a for pc Ja, hogy a PC-re, aha, értem. Az. Hát korábban az Ultimate volt, azt hiszem ennyi. Na, hát akkor most meg a PC-s, úgyhogy aki le akar csapni egy csomó játékra, és nem zavarja, hogy nem az övé, hanem csak bérli idézőjelesen, az nyugodtan. Bár belegondolva mi is csak béreljük Steamen, meg a többi helyen, úgyhogy ne halljanak le a szerverek soha. Azt hiszem, hogy csak egy hónapra lehet most előfizetni. Pedig három hónapot írt. Hol van ez? Hol lehet ezt? 300 forint, ez nem egy nagy. Mert az előzőt használtam ki. Hát a Forzát megnézted és megvetted. Ja, Tehát, hogy meg végülis, ha úgy is veszed, akkor ki tudtad próbálni ja. a dolgokat. Na jó van, nem tudom, még akarunk-e valamit a Game Awardsról. ról mert amúgy akit érdekel, az visszatudja nézni a streamet, úgyhogy ne unik. Hát, sajnos énket nem. Ja nem? <gül> nem, mert annyi copyright krémet kaptam rá, hogy Magyarországon nem ja. is nézhető a streamet. Fönt van, lehet, hogy valamelyik országból meg lehet tekinteni, de hát ugye elég sok zene volt benne, és gondolom azok jogdíjasak, úgyhogy nem is nagyon foglalkoztam azzal, hogy mit kéne bőle kivágni, hogy mi Já, nem is, persze, persze. Jó, hát akkor aki meg szeretné nézni a, a streamet a kommentárunkkal, az utazom el Indonéziába, és akkor oda, tudja nézni. Jó szórakozás. Hát, hozzá. Vagy legközelebb gyertek velünk nézni élőben. Így van. J jó volt a hangulat. Na de jól, akkor szerintem mehetünk tovább. Még, még csak annyit hozzáteszek, hogy egyébként az ilyen, az ilyen rendezvényeket most annyira, annyira király nézni, tehát így, bejön néhány ember és olyan, olyan beszédeket mond, hogy én mindjárt én vége ennek az egésznek, és játékfejlesztő leszek basszus azonnal. Tehát tényleg annyira megvan az egésznek a hangulata. Ez mindenhol így van. Tehát, hogy szerintem eleve a díjátadókat szeretik az emberek nézni, akármilyen témában, és hogyha valami új bejelentés van olyannal kapcsolatban, ami téged érdekel, tehát most játék, film, vagy akármi, akkor az már még, még inkább. Ez, ez mindig megdobja az embernek az adrenalinját. Ja. Meg hát ennyire színvonalasan összerakják már azért. A PC gaming show szokott menni az e 3 az ő mindig elég fapados. Igen, sajnos. De ez és... a Game Awards, ez eléggé összekapta magát, pedig az elején se úgy indult, tehát azért nem volt ennyire nagy visszhangja, meg, meg kicsit a műsor is ilyen furá volt. Ja, de rájöttek, hogy van benne azért. Meg, valamilyen szinten ezt a játék gyártók csinálják saját maguknak, hogy a világnak megmutassák, hogy ez azért ez, ez ez nem egy kis dolog, tehát most tényleg egy csomóan úgy álltak oda, hogy most már a világban ennek van relevanciája, hogy, hogy egy ilyen dolgot rendesen oda kell tenni, mert, mert egyrészt hatalmas pénzek is vannak benne, meg másrészt tényleg hatalmas nagy a közönsége a videójátékoknak is, tehát nem, nem annyira réteg dolog már videójátékokkal játszani, mert ha, most, ha csak mobilon is, de már mire, Szinte mindenki játszik valamivel. Pont most nem régen beszéltem erről barátnőmmel, hogy milyen érdekes, hogy régen, akik rajongtak a Star Wars-ért, a Star trek ért meg a képregény filmekér, meg ilyenek, azok voltak a büdös kockák, akikkel egy büdös szót nem lehetett váltani, mert, mert magukba fordultak, mert mindenki lenézte őket minden, és most meg konkrétan azokat nézik le, akik nem nézik a Marvel filmeket, meg a DC filmeket, meg nem játszanak valamilyen konzolon vagy PC-n, hogy, hogy kicsit nagyot változott a világ. <gül> hát az Ezért azért a mainstream, érdekli. igen. Igen. Úgyhogy én nem ugye örülök, bár mondjuk engem ez régen se zavar, tehát én régen is játszottam meg, régen is szerettem a normális képregény filmeket, tehát ez engem különösebben nem érdekel. Ilyen szempontból. De hát jó, hát valakinek ez számít. Jó. Ja. Na jó van. De és következő, következő ilyen eseményt is várjuk, nézzük, és szerintem megy, megy rólam ma stream is, mert ez, ez így beszélgetni közben. Így van. Egy dolog viszont még annyit még hozzáteszek, hogy VR-ból nem nagyon volt a felhozatal semmi. Tehát, hogy így az képest, hogy elvileg az egyik fő támogatója a dolognak a, a Valve, és hogy közben néztük a Steam-en a felvételt, vagy a, vagy a közvetítést, és hogy ott közben lehetett nyerni. Igen. Valami tíz uh, Valve indexet sorsoltak ki, vagy Igen, igen, egy, egy csomó játékot. játékot. Igen. igen. Tehát az képest, hogy a Valve mennyire odatette azért anyagilag a műsor alá a a dolgokat, és hát, amint mondtuk, azért nem. Eléggé jól össze volt rakva, ahhoz képest, meg nem nagyon promózta magát. Viszont epic game store <gül> meg azért voltak. Tehát, hát, az, azok, azok voltak. Kicsit, igen. kicsit, kicsit így hurra az egész, hogy a, a web, well, mintha nem szakadna meg, hogy így reklámozza magát. Nem, mert úgy, úgy van vele, hogy. Nem is kell, mert bejelent, amit és akkor utána arról szól az internet. Tehát most könnyörgően bejelentette az új half-life-ot, és már megdobta az egésznek az érdeklődését, úgyhogy szinte semmit se csináltak jó formán, csak nyomtak egy régi és ennyi, igen. Igen. Tehát, hogy ők ebben nem fognak beleszakadni, mert ugye régebben azt hittük, hogy itt az Epic, meg a Steam itt hatalmas háború lesz, ők meg ugyanak vele, hogy minek. Ja. Tehát, hogy elő vagy utóbb az Epic pénze, úgyis elfogy, nekik meg nem nagyon kell reklám, mert konkrétan saját magát reklámozza az egész rendszer, amit felépített. Igen, meg, meg ők szerintem azért látják, hogy most az Epic Games Store az mekkora hatással van az ő bevételeikre, és az, hogy nem nagyon rázta meg őket a dolog, nem csinálnak túlzottan semmit, mutatja azt, hogy annyira nem. Igen, igen. Így van, van, van még bőven bevétel. Hát, most a, a, a Half-Life játék VR-ra, szerintem ott megint. Gyakorlatilag, mintha nyomtatnák a pénzt, sőt, szerintem olcsóbb, mert itt csak digitálisan kell eladni ugyanazt igen. a játékot többször. Tehát. Kicsit azt a mémet képzelem el az ő helyükben, amikor a Woody Harrelson sír, és a és a pénzkötegekkel törődik. Az, a hogy annyira jó, meg. mém, azt bárhol el tudom képzelni. Igen, igen. igen. Tehát ez nagyjából ez a helyzet szerintem, hogy mindenki, tehát ugye az, az epik és a Steam-fanok, meg még magunkat is beleértve, mondjuk téged annyira nem, de engem igen, mert utálom az epiket, és imádom, a, vagy szeretem a Steam-et. Tehát, hogy mi így egymásnak esünk minden, és akkor tehát a gép Newvel, meg az epik vezérével együtt kávézgat, vagy nem tudom. Olyan. Tehát, hogy és nézd ezt a sok hülyét, meg mindjárt megölik egymást. Múltkor múlt egy olyan linket, vagy cikket olvastam, hogy a shroud tól elpártolta a nézőinek talán 90%-a, jóta átment a, a, a mixerre, mm. akkor Az ráosztotta meg ezt a mémet, hogy ez most nagyon bánatos, és akkor ja, igen, igen. a igen, ezen törőleketi pénzzel a szemét, mert a Microsoft gondolom elég jól megfizette, neki ez tehát, tehát a, tehát Neki addig számított a nézettség, amíg Twitch-en volt. Mert addig nem volt szerződése úgy igazán, ja, tehát, hogy a, a a belétele, a. Igen. tehát, hogy most meg kapott fix pénzt, ez pont olyan, mint akik elmentek Facebookra. Ja, Facebook... És rád is kapott egyébként díjat, azt hiszem. Nem. Az, az csak előtték, nem? Nem? Csak jellemülték. Kapott. kapott díjat. Hogy kapott? Akkor a content creator lehetett? Vagy valamire kapott. Az év influencere. Ó, oh, hát nem tudom, ez egy olyan díj, amit meg akarok-e nyerni valaha. Tehát, ja. hogy annyira nem hangzik jó. Igen, Az influencer dolg ez így. Nem tudom, elég mostanába. mostanában. Azelőtt a celeb volt egy kicsit ilyen. Igen, igen. Negatív jelző, most már az influencer lett ilyen. Az influencer az, az. nagyjából ugyanaz, mint a celeb. Tehát a celeb is az volt, hogy nem csinált nagyjából semmit, csak híres volt. Eladta és eladtak -e mindent. És eladtak le mindent. És az eladtak le mindent mentalitáshoz hozta szerintem ezt az influencer. Megnevezést, vagy nem tudom. Ki tudja én pár jön, év volt hogy Az ezt a baj, tudni? hogy szerintem, tehát ez szerintem nem feltétlenül pozitív. Nem. Tehát, hogy manapság, hogyha az embernek azt mondja, hogy influencer, akkor inkább ilyen negatív hatása van, legalábbis bennem. De lehet azért, mert én nem kedvelem ezt az egészet. Igen, meg sokan nem szeretik, hogy influencernek hívják őket. Igen, igen. Pedig egyébként annyira nem lenne egy rossz dolog. Tehát, mit tudom én, vannak olyan influencerek, akik arra használják a nézettséget, hogy azért csináljanak valami olyan dolgot is, amire sokan azt mondják, hogy Na, igen ez. Ez jó dolg, és nem csak eladja, nem tudom mit. Hát, ja, csak sokan nem így gondolnak erre, hanem ők, ők pénzt akarnak szerezni bármiáron. Jó pénzből az ember, mondjuk. Én az, azokat sem tudom elítélni, akik a persze, persze, dolgokat arra használják, hogy pénzt keressenek, neked kell élni mindenből, vagy valamiből, szóval. Ja, megváltozott már a világ. Most itt ez a sok közösségi finanszírozás, meg, meg egy csomó mindenből így gyakorlatilag emberek meg tudnak élni, úgyhogy igen. lényegében content egy gyártanak, tehát nem mondom azt, hogy az nem munka, mert úgy én is szoktam streamelni, jó, mondjuk én munka után streamelek, tehát ez nekem ilyen mondjuk úgy, hogy másodállás. Kicsitát is kéne rendezni, mert mindig éjszak a streamelek, és az, ami volt. Hát, igen. Igen. Mert Sokan akkor alszanak át rában. Nem leszek soha népszerű, monddám, mindjárt mondom, micsoda, influencer. <gül> a fognak jelölni a game hardon lehet így jártunk. A, a gémavardot szerintem lehet, hogy ki is eséztük teljesen. Jó. Csak akkor a okay. következővel én jövök. És jó, jó is jár. amúgy egy tökéletes átkötés volt ez az Early access tartalomgyártásos dolog, mert konkrétan a semmiből, egyszer csak láttam, hogy híreztek streamen, hogy a Gothic sorozatnak az első részét azt lehet, hogy fel akarja újítani, a THQ, és megbízott egy spanyol csapatot, hogy egy kicsit szösszöljenek vele, és egy ilyen. Tehát konkrétan még ők sem demónak vagy bétának hívják, hanem egy, egy tízernek, amit lehet játszani, konkrétan az a játéknak az első két órája. De ők lenyilatkozták, hogy. Az első két óra, az ugye elég komoly tízer, hát nem, hogy csak egy ilyen félórás kis. Nem, nem, nem, nem. Két óra, hogyha végigmész rajta, de hogyha mindent megnézel, akkor több. Tehát, hogy én nekem most milyen megmondom Jézus. pontosan, hogy mennyi órán van benne, nekem öt órán van benne. Az komoly. Van benne egy-két küldetés, meg minden, és a, ki lehet próbálni a harcenszet, a dialógusokat, meg ilyesmi. És amúgy a kicsit furák az emberek, tehát hogy így kezdte a kiadó. Hogy terveznek valami Gótik felújítást. Én amin ennek nagyon örülök, mert a Gótik első két részét én nagyon imádtam. Megint amúgy utána még a Ryzen sorozattal is el voltam, ami ebből alakult ki, de mégis a Gótik egy, meg a főleg a kettő volt az, amit nagyon szerettem. Annak ellenére, hogy az irányítás az, ami borzalom volt. Tehát ugye emlékszem, a mai napig rémálomban jön elő, hogy a, a használ gomb plusz előre az, amivel föl tudsz venni mindent, és a harc is, meg a, az inventori rendszer is olyan kicsit körülményes volt, tehát hogy Annyira nem a mostani embereknek az izdésére van szabva. Tehát nem is baj, ha felújítják, mert a történet, meg a világ az, az nagyon izgalmas. Az a baj, hogy ilyenkor azt szokták csinálni, hogy a szar hagyjuk meg, mert az autentikus. Úgyhogy Na, itt szerencsére nem ez történt. Itt nem ez történt, jó. Itt nem ez történt egyelőre, bár ugye a fejlesztők mondták, hogy ez csak egy váz. Mindenen tudnak változtatni, és ők szeretnének is, tehát hogy folyamatosan kikérdezik az embereknek a véleményét. Ők viszont tehát az emberek, akik játszák, azok hogyan mondjam, tehát kicsit túlreagálják a dolgot. Tehát, hogy ők azt mondják, hogy ez játszhatatlan, a karakternek miért van szakálla, miért nincs szakálla, miért, így, miért nincs benne német nyelv, miért így beszél, miért így néz geografika, miért ilyen a harcrendszer, a menürendszer miért így van megcsinálva, sokszor kifagy, sokat tölt, stb. És, de basszus, könyörgöm, ez csak egy tízer, még nem is demo. Ez csak egy kipróbálható verzió, ami, amiről utána elmondhatod a véleményedet, de ne úgy képzed már el, hogy ez egy teljes játék, mert nem így van. Hát, ez egyébként az early is, hogy amikor kiadnak egy játékot ilyen korai hozzáférésbe, akkor így elmennek egy csomóan, mert hogy hát, ez most kiött érte. Igen. És így oda van érve egy korai hozzáférésű játék, azoknak nagyon-nagyon széles skálám azok, hogy mennyire van az kész. Így van, így van. De sokkal már azt. Az az nem az nem nem hát, bugos, nem úgy működnek dolgok, valami nincs is benne. Tehát az, azt így kell kezelni, hogy az, az még nincs kész. És akkor egy odaírják, neg negatív, az a hozzászólás, Igen. nincs kész. Basszus, de ezt jelenti az a matrica, hogy korai hozzáférésük. Hát itt is vegyes. vegyes Ez meg a... még annyira sincs kész, mint egy Ezen... korai hozzáférésű játék. Igen, még annyira sincsen kész, és megmondom őszintén, hogy ennek ellenére szerintem egész jól össze van rakva. Tehát, hogy kicsit kibővítették a sztori elejét, nem nagyon nyúltak hozzá, azért a karakterek meg az ilyenek maradtak, de, de egy-két dolog megváltozott, és nekem, tehát a harcrendszer szígyák nagyon, amire, hogyha visszaemlékszem, a gótik 1 meg a 2-ben konkrétan nem volt harcrendszer, mert annyi volt, hogy előveted a kart és halakoztál vele és imádkoztál, hogy te őd az ellenfelet, ne öljön meg téged. A riseneknél már jobb volt a helyzet, de sokan a azért, hogy ez a hard sensor, ami most benne van, ez nem jó, mert ilyen dark os legyen, és a mostani az ilyen foranörös. Uh -huh. Tehát, hogy három rész van, ugye oda kell húznod, ahol az ellenfél húzza, kijelzi el. Ez rossz egyébként, tehát a foranörös sensor is teljesen. Nekem először nagyon fura volt, de, de aztán megszoktam. Tehát először mondtam, hogy ah, ez mekkora egy rakás szar, mindent, amikor rájössz, hogy hogyan működik a perry, hogyan tudsz blokkolni, hogyan érdemes támadni, hogy az ellenfél, az reagál a te mozgásodra és el tudsz dodge meg, meg satöbbi. Van egy stamina ugyanúgy, tehát mint a forránörténnek ugyanaz. Ja, meg mivel játszottad? Egérbillentyűzött? Egérbillentyű, igen, és abszolút nem volt zavaró. Úgyhogy... Ezeket már inkább kontrollerrel talán jobb. jobb hát talán. igen, tehát volt néha olyan, hogy az egeret lehúztam jobbra, és, és utána egy picit belemozdult még felfele az egér, és akkor a föntire váltott, és azért megcsaptak mm. vagy ilyesmi, de nem ez a jellemző tehát, hogy aránylag egész jól követte, meg hát tényleg mondom, ez egy early-early-early ez access, úgyhogy ilyen szempontból nem lehet egy rossz szalm se erre. És amúgy az egész játék működik, nagyon örültem annak, hogy, bár azt is sokan szitták, hogy, hogy a játéknak a hágyja az elég minimalista, viszont a, a terepen talál dolgokat kijelöli egy ilyen kis ikonnal, tehát, hogyha Futsz az erdőbe, akkor ilyen két-három méterenként, hogyha két-három méteren belül, hogyha van valami, az kijelzi egy nyílral, is, oda és föl tudod venni. Ez tök jó, mert nincs az, hogy keresgélsz valami szart, hanem csak átfutsz egy helyen, és látod, hogy mi az, amit föl lehet venni, meg mi az, amit nem, és akkor te el tudod dönteni, hogy mit akarsz vele csinálni. Úgyhogy én ennek is nagyon örültem, az, hogy nincsen minitérkép, el lehet kalandozni, meg annyira nem nagy még ez az első terület, mert konkrétan a játéknak annyira az eleje van benne, hogy ez. Ez a régibe még az volt, hogy amikor beérsz az első táborba, mert ugye az egésznek a sztoria az, hogy egy ilyen védő burkon, védő burkon belül ragadnak munkások, ilyen börtöntöltelékek, akik dolgoznak azért, hogy ércet bányásznak az orkok elleni háborúba, és akkor mi bent a burkon belül vagyunk, mert bejönni be tudnak az emberek, tehát tudnak leküldeni kaját meg ilyeneket, viszont kimenni már nem mert uh -huh. akkor meghalsz. És akkor konkrétan a régi játékban az első fél óra, egy óra volt az, hogy odaérsz az első táborhoz. Itt, itt ezt, ezt a részt bővítették ki egy kicsit. És megmondom ősz, hogy a grafika az borzalmas, tehát hogy, hogy az nagyon... Tehát vannak szép részek, a karakterek azok nem tartoznak közéjük, de a terület az még annyira nem is vészes. Viszont elég furán fut, tehát hogy én nekem most lett egy új videokártyám, én így annyira nem panaszkodom, mert Maxra húzva tudtam játszani, de vannak, akiknek nem indul el, meg kifagy, meg AMD kártyákon nem fut jól, meg Nvidia kártyákon nem fut jól, de hát ugye ez még egy nagyon early build, úgyhogy ezen nem kell csodálkozni. Igen, én ég... Ég meg mondtam, én a... 2021 december a megjelenési dátum, szóval egy darabig még... Így van, hogyha egyáltalán lesz, mert, mert kicsit félek attól, hogy annyi negatív kritikát kapnak, hogy azt mondják, hogy hogy, hogy csesszétek, mert melektek ne, semmi hát se jó. Steven többnyire pozitív értékeléseket kapott, és ott is az van, hogy több mint 4000 a pozitív, és 1400 a negatív. Na ez most alakult így, mert konkrétan amikor megjelent, akkor negatívból indult. Ja igen, most látom, hogy többnyire pozitív, igen. Úgyhogy én amúgy nagyon örülnék neki, és ugye nem mindenki játszhatja, azt még nem mondtam, hogyha valakinek van bármilyen piranyabájcos játéka, tehát a Reason sorozatból valamelyik, vagy a Gothic sorozatból valamelyik, vagy, vagy más piranyabban, egyszer nem tudom még mik vannak ott, Alex, meg ilyenek, akkor ingyen megkapod, és kipróbálhatod. Ami szerintem tök jó, és, és simán megél ennyit, és amúgy lehet visszajelzéseket küldeni a fejlesztőknek, akik elég jól megválaszolják a dolgokat, tehát a Steam fórumon is eléggé sokat írnak hozzá a különböző témákhoz, Úgyhogy ebből még lehet valami, én nagyon bizakodok, mert én a régi góték játékokat nagyon szerettem, és tényleg látom ebbe a potenciált, csak kicsit attól félek, hogy ez a tipikus, ez a rajongóknak semmi se jó kaliber, mert hogyha most megváltoztatnak a harcrendszert, akkor meg valakinek az nem jönne be, és stb. Az embereknek mindig problémájuk vannak az ilyenekkel. Meg az internet és valakinek biztos, hogy valamivel lesz problémája. És olyan dolog, ami mindenkinek ugyanúgy tetszik. Igen. Egy ingyenes letöltést bárkinek megér, szerintem. Ab abszolút nem rossz játék. Még ebben el... úgy mekkora, ha már lett öltés? Fú, hát ezt meg nem mondom, talán olyan 4-5 giga? Mm. Talán. Amíg az vele, ez nem számítottam, hogy azt mondtad, hogy te már így 5 órát beleraktál, meg egy 2 órát a hasonhangon simán belehet. Igen, De? tehát hogy konkrétan végigjátszottam, az első végigjátszásom volt olyan 3 óra, és akkor utána még szöszöltem az achievement meg visszamentem egy-két küldetést, mert ugye itt is ez a tipikus, ez a leadsz egy küldetést, és akkor lehet 50féle módon dönteni, és akkor így más lesz a kimenetele, valakinek odaadsz -e valamit, vagy nem, azt mondod, hogy megölted a többieket, vagy azt mondod, hogy nem, tehát hogy így mindig változik a, a, a végkifejlet, tehát hogy ezeket is megnézegettem, meg úgy azért jobban belementem, így letesztelgettem, hogy tényleg tudjak róla normális féle, mondani, és mondom szerintem abszolút játszható, úgyhogy nagyon jó kis játék, megígérkezik, és remélem meg is csinálják. Mert, mert a Gothic sorozat az egy olyan, ami, ami régen eltűnt, és, és nagyon megérdemelni, hogy visszakerüljön. Oké, hogy a, a Rizen lett volna, ami átveszi, és az első még talán annak még sikerült is. Viszont a második, harmadik elment ebbe a kalózós témába szinte a semmiből, amit a mai napig nem értek. Pedig azok se rossz játékok, csak valahogy ez a kalózos dolog, ez annyira nem álljon. Szétről látták, hogy a screennek mennyire bejött? Jó ja, hát igen, mert ugye. A, azt hiszem a Risen 2 pont akkor jelent meg, amikor az Assassin's Creed. Tehát, hogy valószínűleg onnan nézték le. Csak hát ja. nem értem, hogy minek kellett, mert konkrétan a, ez a derültékből villámcsapásként egy hirtelen puffkalózott. Tehát ennyire lehetett volna szuperhős és bármi is. Akármi. Ja, hát ez ilyen, nem meglátjuk. Nekem ja. a gothic sorozat annyira nem, nem ismerős, úgy. Pedig régi klasszikus. nemlegesen vagyok vele. Jó volt az régen? azért jó, hogy így elővesznek olyan dolgokat, amik régen, régen jó voltak, kicsit összepofozzák, és akkor el lehet adni. Egyrészt el lehet adni ma is, meg, hát meg lehet ismertetni az emberekkel, akik, akik újak, meg el tudják adni azoknak is, akik régen szerették. Tehát lényegében ilyen játékokat így kipofozni és eladni újra nem olyan nagyon rizikós dolog. Mert De ellen tudom, az... hogy ott van egy rajongó bázis, aki majd rákattan. Igen, mert hát ugye sokan nem is panaszkodnak azért, hogyha ugyanazt megveszik még egyszer, mert tegyük fel a régi játékok már el se indul normálisan az Jó, új operációs tehát, rendszer. azért ugye? ugyanaz azért eléggé. Tehát, hogy ugyanaz elesen tud rajta. Jó, hát idézőjelesen mondom. De például az, hogy mondjuk a régi játék az mondjuk már nem indul el az új Windows 10nél ezzel a felbontás, mm. ezzel a grafikus kártyával, és akkor inkább kiadják újra megcsinálják kicsit szebben, de hogy nagyjából a lényeget meghagyják és akkor így már legalább tudsz játszani vele. És lehet, hogy egy-két dolgot változtatnak benne, és pont annyit, hogy az még, neked még tetszik, mert például erre nagyon jó például a Resident Evil 2, az új kiadás, mm. hogy ott is belenyúltak egy-két dologba a pályán, meg minden, és senki nem panaszkodott, mert mindenki mondta, hogy jaj, még egy kis meglepetés is jutott bele. <gül> Ezek jó dolgok. Yeah. Na jó, van, <gül> szerintem mehetünk tovább az Apex-re. Hát én csak felírtam ezt az Apex Legends update-et, meg. É ja, meg ezt nem is tudom említettük, hogy a Game Awards szóval nyert multiplayerben Ben az Apex Legends. És hogy meg ott volt is egy ilyen kis, kis beszélgetés a. A. a Chavo, ott, tehát ment az Apex Legendsból egy karakter a mirásnak a karaktere dumált. Most ez az, ez az új update, meg az az új event is a mirás köré van így felhúzó. Ami kicsit idegesítő, mert ez egy ilyen nagy pofás karakter, és itt mindig beszél eleve a játékba is. Na most képzeld el hogy ezt a hülyességet akkor is beszéli, ha nem, nem választott ki a mirás, mert egy nagy bemondó folyamatosan pofáz <gül> ebben az új játék módban. És tök jó, mert kaptunk egy csomó tök jó skint, ami nyilvánvalóan fizetős, Legalábbis itt úgy mennek az eventek, hogy tudod, vehetsz ilyen dobozokat, és akkor az kineket csak azokból a dobozokból lehet kinyitni. Viszont most már megcsinálták azt, hogy most már anyagból is le tudod kraftolni. Teszem azt ingyen, hiszen annyi materiálba kerül, hogy annyit nincs. Jó, de legalább már van a lehetőség. Hát le van a lehetőség, hogy ha esetleg fölvásároltál már annyi, Izé, Ládátaimból kaptál egy csomó szemetet, amiből vagy mit materiál vagy, vagy duplikétum, vagy mit tudom én, akkor abból már meg tudod szerezni. De hát, a, látszik rajta, hogy abban az irányban megy, hogy te csak azokat a dobozokat, meg azt a mikrotranszakciót, azt dobáltsatok bele azt a pénzt, mint a húzat. Viszont nekem semmi probléma nincs ezzel, mert közben megkaptunk egy, egy egész órakoztató játékmódot, ami egy ilyen vonatköré van elhúzva, ugye az új pályán, ami már hát jó, mondjuk pár hónapja úgy, hogy lehet, hogy nem kéne így nőzni. Szóval van egy vonat, ami megy körbe az egész pályán, de most ez a játékmód, ez kifejezetten arról szól, hogy erről a vonatról. Kicsit át is van a mert nem ugyanúgy néz ki, mint az alapjátékban a vonat. És az egész játékmód arról szól, hogy ezt a vonatot kell elfoglalni lényegében. Tehát megy... A capture-de-vonat, igen. A capture-de-vonat, a a játékmódot. És ez úgy működik, hogy amikor a, az állomáson áll a vonat, akkor lehet egy elfoglalni. És van három-három fős csapat, és lényegében ők vannak csak a pályán, és amikor a vonat megérkezik az állomásra, akkor egy kis idő múlva elfoglalható lesz, és úgy működik, hogy ha csak egy csapat van a vonaton, és így végigmegy a csík, akkor ők nyerték azt a kört, vagy hogyha ők maradnak életben utoljára. Úgyhogy ott eléggé megy az erezzel a hajam, meg eléggé pörög, pörög a dolog. És a karakterválasztás úgy van megcsinálva, hogy minden karakternek megvan a kötött fegyvere. Tehát, hogy nincs elújtalás, semmi, hozzá egy karaktert, hogy annak megvan a képességei, meg ami fegyver nála van, az van nála is kész. Tehát, egy max eldobni tudod a fegyvereket, de... Ezt felveni csak akkor, ha eldobott neked valaki valamit. Tehát itt tudom én, lehet például ilyen, ilyet cserélgetni, mit tudom én, szkópot, ha neked olyan scope van öt, ami nem tetszik, de hogy így alapjáraton nem választhatod ki, hogy mivel esél be a pályára. És ez úgy működik, hogy amikor az egyik csapat megszerezte a pontot, akkor utána mindenki újraéled, ugye bezuhantok a pályára, és akkor megy még egy kör. Tehát hogy így, így megy addig a játék, amíg az egyik csapat össze nem szedett három pontot Ugye ezzel a foglalásra vagy mindenkit megölsz, azzal tudsz szerezni pontokat. Újraéledés nincs, mármint hogy közben, tehát ha valakit lelőnek, az len marad, azt nem lehet főszedni. Mm. Ugye mondtam, hogy lootolás sincs, úgyhogy elég eltér az játékmód az alaptól. De, de elég jó, meg jó, jön benne az XP a passzhoz, úgyhogy lehet. Ez a lényeg. Lehet nyomni. Meg egy tök jó fegyvert van egy ilyen, egy ilyen DMR jellegű G7-es játékban, amihez egy ilyen, ilyen teljesen elborult, diótörő, hangulatú, kinézetű skint lehet unlokkalni, amit ráadásul marha könnyű megszerezni, mert csak el kell menni a játékban egy ponthoz, és ott megnyomni gombot. Tehát elindítani kvázi egy partit, amit a mirás szervez, vagy csinál, vagy nem tudom. Tehát. Valamiért nagyon megkörüli a karakterköré húzták fel az egész eventet, nem tudom miért. Ilyen, ilyen nagy dumás. Ugye ja, belebeszélgetett a csávó és a gémavarcon. Amúgy az elég jól össze volt, rapva, hogy egy nagy kivet itt pofáz a miráz, a csávó így beszél neki, és oda-vissza megy a párbeszél, és teljesen fluid volt az egész, tehát nagyon jól össze volt gyakorolva. Ja, igen, azt, azt azt én, is, én is azt vártam, hogy mikor lesz ez, amikor belebeszél az egyik a másik éve, mert kifut az időből, de szerencsére nem volt ilyen. Ja, jól összszeradt, megoldották. És tényleg úgy tűnt az egész, mint egy rögtön beszélgetés lett volna. Igen. igen. mondjuk. Az egész ennek az eventnek a reklám és azt mondjuk, hogy ez a reklám mennyi időt kapott, meg néhány díjra mennyi időt adtak, akkor azért hát mindegy. Erről szól. Gondolom, gondolom az i az befizette. Biztos fizetnek nekik. igen. Hogy lemenjen ez a reklám. nem úgy jó, meg, meg az, maga az update is jól sikerült, úgyhogy nekem nincs, nincs problémám ezzel egyetlen probléma az, hogy a peacekeeper kivették ebből a játékmódból, ami hát valami szinten érthető is, mert hogy viszonylag kis helyszínen zajlik. És ott elég túl lenne ez a fegyver. Szerintem eléggé. könnyen szétgyűlkolázhatna valamit itt. Ja, meg izé, a, a pajstöltő és az élettöltő az végtelen van. Csak hát rohadtul csak nincs <sítható> Tehát, hogy Most egy kis vonaton zajlik az egész buli, meg nyilván le lehet róla elni, meg de hogy alapjártan el akarátok foglalni, úgyhogy Vazzag ott kell lenni a vonaton néha. Sokszor. <gül> Úgyhogy nem mindig van idő tölteni. De mondom, elég jó. Meg... Tehát pörög, mint az állat. Viszonylag gyorsan le megy egy ilyen kör. Meg egy meccs is, és XP is jön. Ha, király. De jó. Kérülök, hogy így folyamatosan raknak bele így tartalmat egy ilyen játékba. Úgy látszik, hosszú távon elég jól el vannak. Ugye az előző talán Halloween környékén volt az a ilyen kicsit ilyen zombi jellegű valami, hogy ott is volt egy csapat, és akkor ilyen szörnyek zuhantak le az égből, és akkor azok is playerek voltak, és azok marhaerősek voltak, egy gyorsan meghaltak. Ez is elég érdekes volt így, abból a szempontból, hogy teljesen elütött az alapjátéktól. Ugye ez is, meg ilyen full karácsonyi hangulat tényleg, mindenhol ilyen az ajándékcsomagok, meg, meg hó, meg a menüben is hóesés van, közben a háttérben is ilyen karácsonyi zene szól, szóval nagyon rámentek erre a karácsonyi hangulatra. de hát december közepén van úgy. ilyen ilyenkor már kell rendesen. Ja. Úgyhogy nagyjából jobban az update-ről mondani. És még egy témát én felírtam, akkor így bele is, bele is csapjak ebbe, ez egy kicsit kicsit öblösebb téma. Jó, mehet, mehet tőlem. Annyi, hogy én most egy gyorsan elfutok valahova de egy perc körülbelül. Úgyhogy sietek vissza. Egy pillanat. É, jó, jó. Addig nem is tudom, hogy elkezdjem ezt a témát, hogy akkor valami mással más rülse az időt, mert azért ebből, erről a témáról magamról beszélni. Nem olyan jó, de legfeljebb akkor elővezetem annyival, hogy ez a, a Boneworks, ezt írtam fel még témának, hogy ez konkrétan micsoda. Ez egy VR játék, ami már évek óta nálam ilyen must have listán van. Mert annó Youtube-ban van egy ilyen csatorna, hogy Rocky Jump talán. És ahhoz kapcsolódóan van egy másik csatorna. Na, jó messze ingítom ezt az egészet. Ahol az a lényeg, hogy ilyen látványtervevel foglalkozó srácok vannak, ilyen videótrükköket csinálnak, és ott az egyik srác, az fejlesztő is, és egy pár évvel ezelőtt tízöltek ott egy játékot, vagy igazából egy tagdemót, aminek a lényege az volt, hogy az egész játék, ugye VR-ba zajlik, és nagyon épül a fizikára. Tehát, hogy, hogy a fizikája az nagyon jó meg van csinálva. És már akkor Látszott, hogy azért ez elég jó, hogyha fel felhúznának egy játékot a rossz, és na ez a játék a Boneworks, amit végül összeraktak, ez a csapat, és hát elmondja az is a játékról, hogy mennyire jól sikerült, hogy gyakorlatilag a megjelenés után egy-két nappal felugrott a Steam eladási listák élére, és nemcsak a VR játékokat tekintve, hanem úgy globálisan fönt volt egy ideig, és szerintem még most is ott van a lista elején. Na, visszatértem közben. Most hát... Csak így most arról beszélgettem, hogy konkrétan mi ez a bone ki okay, Esetleg így, így nem vágná, hogy ez egy VR játék, meg hogy pár éve egy csapat ezt már betízelte, hogy ők csinálnak igazából egy ilyen lényegében, hát ilyen VR tech <gül> És egyébként tök vicces, hogy a, a játéknak a Reddit oldalán ott egy ilyen mémel is indult, hogy Reméljük, hogy ez nem csak egy tagdemó, és tök fura, hogy a, tök vicces, hogy a játékba is belerakták ilyen falfirkák, tudod, mint ami a portál 2 meg a half is így vannak, és ott egy ilyen, mi van, hogyha ez csak egy tagdemó, tudod, <gül> így, annyira ott van ebben a játékban, az elborult humor, tehát egy, nagyon, nagyon elképesztő. Meg, ha jól látom, még mindig, tehát ilyen, és jelenleg a Steam statisztikák szerint játszik vele, hát most csak 1200 ember kell, de volt ez ilyen 7-8-10 ezer körül is, ami tekintve, hogy ez egy VR játék, azért nem olyan rossz számok adok. Az, az Az nagyon nem rossz, igen. Az 1200, az mondjuk most elég karcsú, de ha azt nézzük, hogy ez egy single player játék, pár napja megjelent, lehet, hogy ki is játszották páran, és utána már nem is nagyon érdekli őket. Bár azért, tehát ez az a játék, amit szerintem én is bele tudok tenni sok órát a gyűjtögetéssel, mivel... Jó, kezdjük ott, hogy ez hogy néz ki ez a játék, elindulsz, és régen pályákon kell átmenni. És az, hogy az egyik pontból eljuss a másik pontig, ilyen különböző feladványokat kell megcsinálni. Vissz el fel valahova, és az el kell húzni dolgokat, pakolászni, meg közben azért lövöldözni is kell, mert jönnek ilyen... ilyen... Hát nem is tudom, hogy nem minden... zombinak lehetne nevezni, de ilyen kicsit megcsinálva. Kicsit olyan, mint nem csinálták volna meg rendesen a karaktert, hanem benne hagyták volna, tudod, amit a fejlesztés korai szakaszában használtak, tudod. Hát is. akkor ezért tegdemo. <gül> Igen, ezért, ezért mondják el, ha azt hogy ilyen tag Ezeknek valami nevük is van, valami null person, vagy null, null man, vagy valami ilyesmének hívják ezeket a karaktereket. Azt a később bejön olyan karakter is, ami ilyen, ilyen zombiszerűbb, csak fura, hogy ilyen kék vére van, meg ilyen furán világít. De elvileg valami sztoria is van a játéknak, de én nekem az annyira nem, nem bontakozik így ki. Viszont ami rengeteg van benne, ezek az easter Mert meg minden pályán el van rejtve ilyen láda. A, egy ilyen Boneworks logós láda, és abból valami olyan Rer kaphatsz, amit máshol nem találsz, meg sehol. És ez azért fontos egyébként, mert a játékban van egy ilyen sandbox, meg ilyen arena mód. És amiket te összeszedsz, Ezekben a, ezeken a pályákon, és a pálya végi ilyen konténerbe kb. így beletobálod, azokat tudod használni ebben a sandbox módban. Tehát, egy érdemes többször is végig menni egy pályán, ami megtalálsz minden ilyen kis titkos szírszart, mm -hmm. mert, mert ezeket utána kiviszed, és utána ezeket tudod használni később, ilyen, ilyen más játék módokban, és most ennyi a egyébként nem egészen értem, hogy ez most ez most milyen verziója a játéknak, mert hogy nincs korai hozzáférésben, viszont amikor belész a játékban, és ott van egy menü, ott vagy a menüben, a menü, menü az egy szoba, és ott tudsz össze-vissza rohangálni, felmászni dolgokra, meg, ez is tök jó, hogy a láttam egy videóban, hogy ha felmászol egy ilyen, tehát három képernyő van előtted, amik ilyen rohadt nagyok, tehát olyan, mint egy ilyen, nem tudom, mint egy gyárban lennél, és azok ilyen gépek lennének, és fölmászol az egyiknek a tetejére, akkor ott lehet kinyitni az egyiknek, annak a tetejét, és az a, a szépgémet törlése. <gül> Tehát, hogy föl tudsz mászni, úgy tudod törölni a szépgémet, hogy fölmászom, kinyitod a... Nyilván én nem nyitottam ki, mert én nem szeretném még törölni a szépgémemet, de... És például ott, ott le van írva az egyik ilyen képernyő, hogy ez a 0.1.1-es verzió. És hogy basszus, miért nem korai hozzáférés batták ki ezt a játékot, hogyha ez még csak a 0.1.1-es verzió, meg hogy mit yeah. akarnak még marasok frissítés fog hozzájönni. És így már most is tele van egy csomó ilyen kreatív dolgok. Például olyan pisztoly, ami ilyen lufi, lufis pisztoly. Ami, hogyha rálősz egy karakterre vele, akkor ilyen lufit, ilyen, ilyen madzagon egy lufit hozzáköt, Egy ilyen most. most, ha elég sokat rálősz, akár magadra is, akkor felrepülsz. <gül> Vagy ha bármire tudod, hogy hordóra oda egy csomó ilyet, akkor az így elszáll. <gül> És ilyen, ilyen, ilyen tök jó, ugye fizikával játszik az egész játéknak, hogy lejj az valahova, akkor annak a súlyának megfelelően valami történik, mint tudom, ha magasról egy ilyen zombira rájtesz egy téglát például, akkor az így meghal Mert hát az úgy fáj neki. Igen. Ez, ez, ez nagyon jó, hogy így ki van találva. Az a túra, hogy én, ugye amikor ez megjelent, akkor ilyen külön nagy logóval jelentették be egy Steamen a az áruháznál ott lehetett látni, és én először ránéztem, és mondom, basszus, hát ez egy másik ilyen Half-Life játék, amihez nem kaptak jogokat, mm -hmm. mert, mert még a grafikában is rengeteg olyan asszet van, ami, mint a Half-Life 2-ből jött volna át. <gül> igen, elég gé arrahaj az egyébként. De ugye az ikonikus feszítővas az ott van. Igen, igen, igen. Hát azt ezt lehet szedni. Vagy például vannak ilyen kis robotok, amik, hát, akármit mondhatunk rá, ez egy az egyben a az izéből half life volt, Kicsit máshogy néz ki, meg itt is van egy kis poén benne, hogy ezek konkrétan olyan kis mászkáló cuccok, amik ilyen VR sisakok. És amikor rá akar ugrani a fejedre, vagy akár rá is úrik, akkor te egy másik VR szobában vagy. <gül> <gül> ha rám a fejedre, és így <gül> Én direkt fölvettem egyet, közben sebződsz, mert fáj. De hogy így nézelődhetsz és ott vagy egy szobában. Meg ilyen sisakokat külön is lehet találni a pályán. És van egy, ami ugyanabban a szobában visz, de van egy, mit tudom én, van egy, ami kivisz egy mezőre, vagy egy másik helyszínre, és akkor egy, tehát a VR játékban lényegében VR-s is akukat tudsz felvenni, mi még tovább visznek valami másik VR-ba, ez, ez ilyen VR-ception, vagy én nem Igen, tudom ez benne. a eredetféle. Igen, igen, igen. Tehát csomó ilyen hülyeség van benne. Meg mit tudom, éjjel látod fel tudsz venni például, vagy, vagy egy csomó helyiség van, ahova be tudsz menni, és akkor ott tudsz szerezni ilyen cuccokat. És itt tényleg az invader kezelés az egész jó meg megvan oldva, mert tudsz pakolni, van két pisztolytáská a hung alatt, oda ilyen kisebb fegyvereket, vagy kulcsokat, ilyeneket tudsz tenni, akkor a két válat fölé is tudsz pakolni cuccokat, meg így a, a, a csípőt, így hátra oda tudsz tenni, mit tudom, oda például a feszítő oda, nagyon-nagyon passzol. Meg a, a töltényeszkába olyan benne, mint a egy én fizetőeszköz. Tehát ott vannak is automaták, ahol lehet kiszedni cuccokat, és az a pakolod be a töltényt. És akkor tudod kinyitni az ajtót, tudom, mint a szendvics automatáktad, hogy megy mm. a szendvics, és akkor dobáld bele a pénzt, és akkor így lenyitod. Kicsit ilyen metrós, mert abban volt ilyen, hogy a töltényt, azt pénztek használtad. Ha, Nem lehet, hogy annan szedték, nem tudom. Bár ott egy... ilyen automaták nem voltak, hanem csak azzal fizettél a boltba, Világos. És egyébként elég sok töltényt össze lehet gyűjteni, tehát nem kell azon gondolkozni, hogy hogy meg, mert hát nincsen tölténye, mert van a bűve. Múgy néhány ilyen automatában elég drága cuccok is vannak, mert ugye van automatogéfegyvertől pisztoly, kés, rengetegféle eszköz van, amivel lehet így gyilkolászni. Vagy ilyen kalapácsok, és ott is megvan az eszközöknek a súlya. Tehát amikor van egy ilyen kétkezes kalapács, annak úgy tényleg van súlya. Az a baj, hogy úgy oldották meg a játékban, hogy mintha ilyen gumikezed lenne. Tehát most én elbírnék életbe egy ilyen kalapácsot, és én hadonásznék vele vidáman. A játékban meg olyan, mintha tényleg ilyen zseléből lennének a karjaim, és így úgyhatanálsz, hogy eléggé nehéz úgy agyon ilyen heti neveket, hogy a kalapács az ilyen furán mozog a kezedben, ez trímen elég esetlenül is nézett ki, de mindig ezeket fel is lehet szúrni, meg mit lelőni, vagy én például úgy nyírtam ki őket, hogy kb. mint a diót törnék, tehát ugrik feléd, ami elég krip járban, hogy ilyen cusz felé ugrik, és úgy elkapom a levegőben, és ezzel valami valami felületet így ráteszem, és akkor a kalapáccsal így a tetejét. Én így oldottam, meg ez volt nekem a legegyszerűbb megoldás. Mert úgy már simán össze lehetett verni ilyen zselékézzel is simán. Úgyhogy, jó. Meg a legtöbb pályának vannak ilyen, ilyen, ilyen több megoldás, hogy hogy oldod, meg tudod. És így néha streamben néztem, hogy ja, hogy azt, ott arra is lehet menni, értem, értem. Ja, de akkor végül is csak a kezdőhely van kijelölve, meg a végcél, és akkor köztem meg szinte azt csinálsz, amit akarsz. Hát végül is igen, ha valahogy meg tudod oldani, mert itt jó, volt, egy én fölmásztam valahova egy ilyen shortcuttal, mert hogy Fancs se fog mászkálni, tudod. Mert amúgy meg lehet a játékból ugye ugrani, meg föl tudsz kapaszkodni helyekre. És az elején az nagyon-nagyon köcsök dolog, meg valahogy nem is nagyon érzed, hogy hogy működik, de amikor belejössz, akkor már egész jó helyekre föl tudsz amiben bele tudsz kapaszkodni, mert föld húzni magad, de ennek kicsit le kell guggolni, miközben mászol, aztán előredülsz, meg nyomod a izét, az egyik pöcked, és akkor oda simán föld tudsz mászni szinte bárhol. Én néztem Ez itt, a, így. A, itt a Trailer-ek a Steam adatlapon, és vannak benne nagyon jó ötletek. Például az, hogy a feszítővasat például be tudod akasztani valahol, és akkor úgy lóksz, és úgy mászol tovább. Igen, meg, igen, meg igen. A, is. A feszítővas ilyen szúros részével akár le is tudsz szúrni uh -huh. dolgokat, például ilyen rá szúrni, ha például ugrik feléd, és csak így simán oda ki, akkor felszúrtad, mint egy, nem tudom, mint a pecsenyét. <gül> <És akkor, mondjuk, gül> Ezek nagyon jó ötletek. Ja, ja, és egyébként nekem sok VR játékban az van, hogy amikor oda tesznek valamit, tudod, és akkor úgy meg akarod fogni, akkor fel valamit csinálni, hogy így, ja, nem lehet. Sőt, még akár oda is van ragadva azt ahhoz, mert hogy az, az csak egy dísz, tudod, ilyen pálya ellen. Itt meg gyakorlatilag mindent, így, tényleg, tehát az első élményem az volt vele, hogy hú, itt egy ilyen, ilyen sisak, hú, ez fel lehet venni, ú, fel lehet, és akkor látok benne valamit. Tehát így végig ez megy az egész játékba, Vagy mit tudom én, van egy ilyen gömb, amiben van egy van egy szobor. És akkor azt a gömböt, ha így gurítod, akkor a szobor az így nem mozog benne. Tudod, régen mm. ilyen kis játékok, amiben volt valami kép, ami le volt súlyozva vagy belül valami folyadékban valami golyó, és akkor az úgy, úgy gurult. Tehát, hogy ilyeneket meg Semmi funkciója nincs meg, meg se, csak így, ott van, és így működik, érted? Meg így dolgokat össze tudsz benne törni, mit tudom én. Ha le van szögálve valami ajtó, akkor fogsz egy kalapást, és szétvered, mint a valóságban így csinálnál, tudod, hogy ott ki akarnál jutni, vagy lefeszíted, vagy nem tudom. Mondjuk ez néha, néha ilyen kicsit ilyen esetlennek tűnik, mert, mert eleve a kezed is olyan, hogy, hogy a fizik van az egész játékban. Most a legtöbb VR játékban a kezed az teljesen önállóan mozog, akár át is nyúlhatsz bele falon, meg minden, mert hogy nincs. Így semmi interakció a de most itt a kezed, az gyakorlatilag mindenbe bele tud akadni, Ami egy marha érdekes érzés VR játéknál, hogy a valóságban a kezed az, az nem akad bele semmibe. Igen. És így VR-ba meg, hogy mit tudom én nyúlsz, akkor így nem jön a kezed, mert ja, hogy ott bele akad be. <gül> És Így külön úgy kell mozogni, ahogy ott, ott amúgy is mozognál abban a térben. Szóval ez, ez egy kicsit fura élmény, de, de hát így kell működni, hogyha teljesen jól modellezett fiz játékban vagy. Meg maga a fegyverkezelés is egyébként itt ebből kifolyam, egy kicsit fura, mert néha úgy néznek neki az újjad, mint a szilánkosra lennének törve, és akkor úgy húzol vele fel, fel vele fegyvert, tudod, hogy így ó, minden újjam össze van törve, de a hüveik ujjammal, meg így a tenyeremmel valahogy le tudom szorítani. <gül> és akkor, elvileg ugye a, a velvnek nek a, az új velvindexes kontrollerét azt nagyon jól kezeli, hogy így ujja, az újjaidat egyenként tudod mozgatni. Ja, igen, igen. De mondjuk én streamekben sem nagyon láttam más felhasználást, mint hogy a streamer felmutatja középen az ujját. És ennyi. Tehát, hogy, mert amúgy mindent meg tudsz csinálni sima Oculus Rift CV1-es tehát Jó, egy... de hát hogyha be tudsz mutatni streamen így, akkor az milyen, milyen vicces már, nem? Hát az nagyon vicces, igen. igen. Azt nem tudom megcsinálni, mert, mert amúgy meg külön mozog. És ez volt még egy kicsit érdekes, hogy általában ugye belül van egy gomba, amivel tudsz fogni. És minden játékban hmm. a tudsz fogni meg így ha tárgyakat itt magadhoz lehet vonzani, mint egy cseri, tudod. Nem mindent, csak a, az ilyen használató tárgyakat, kalapács, meg pisztoly, meg tégle, vagy ilyenek. És így az úgy működik, hogy megnyomod a fogógombot, és akkor jön, hanem még meg kell nyomni a, a hüvelykújnál a gombot is pluszba. Ez volt egy kicsit ilyen nem tudom, érdekes megoldás, és ezt így oldották meg. Mert ugye az, az elvileg a hüvelykúj alatt kezeli. Ami néha így idegesítő is, hogy amúgy azzal lősz. Tehát valamikor, ha úgy fogod meg a fegyvert, és utána véletlenül megint megnyomod, akkor már lősz vele. Hát akkor ezért meg De kell szokni. 11... Hát igen, kicsit, kicsit szokni kell a dolgot. De hogy a fizika az nagyon jól működik benne, rengeteget kell mondom, hogy mászni helyekre, csöveken lehet mászni, meg hát rengetek, volt, volt -e egyébként, hogy ez volt egy helyiség, ahol elkezdtem nézni, hogy jó, akkor oda föl, föl lehet mászni, akkor ott talán át lehet ott mászni, akkor oda felmászok, és így elhoztam vele ugye egy jó fél órát, hogy fél Na jó, hogy itt, hogy az Istenbe kell átmászni. És aztán és itt áttam, hogy ja, hogy itt át lehet menni, csak simán. Tehát <gül> <Gyalog. gül> Hogy volt egy fal, és akkor azt a falat nem, nem átmászni meg minden, mert hogy ott téve, Hanem mi megkerüled, és ennyi. <gül> nem kell semmit csinálni. <gül> de, hogy annyira el lehet benne szeször. Nem is tudom, hány van már a játékban mindjárt megnézem, mert már engem is érdekel. Ez nagyon jó, hogy... Na, 8, 8 óra ahhoz képest, hogy nem úgy igazi sandbox, hogy tehát annyira hatalmas pályák, gondolom, nincsenek. Hát az elején két órát elszeszedődtem egy pályával, de most utólag gondolkozom, hogy lehet, hogy azért, mert én ilyen minden szírszalt megnéztem háromszor, meg nekiálltam kosarazni a, a kosárpanánknál, meg én viességet lehet csinálni. Meg mondom, egy csomó ilyen titkos dolgot így fel lehet fedezni, és akkor na, hát arra valahogy rá kéne jönni, hogy hogy jutsz el aztán lehet, hogy fél is rájuk, hogy inkább inkább hagyjuk, majd, majd egyszer. Szóval lehet, hogy ezért van benne ennyi órám, ennyi és még nem mondjuk vele kész. Mert ha egyszer akkor utána még ugye vissza lehet menni összeszedni. Nem ja, minden ha nem sikerült. Most üdvözöllek az, az én világomban. Tehát amikor visszamész a csímentekért, meg ilyen szírszarokért, tehát hogy ez most konkrétan az. Jó, de itt azért mész vissza a csímentekért, mert utána ezt a tárgyat te összeszedett, és kiviszed a pálya végén, akkor ezeket lesz. Jó, se tehát jó, hogy itt más is igen. igen. Sőt, egyébként van arra is ilyen egg, hogy <coughs> hogy egy játék módot feloldj benne. Tehát ahhoz, hogy én úgy gondoltam, hogy ha játszom a játékot, akkor tudjuk feloldja nekem a sandbox módot, meg az arena módot. Utána néztem egy videót Youtube-on, hogy ezt meg lehet csinálni az első pályán. Mert az első pályán, hogyha van egy ilyen konténerbe be kell dobálni ilyen tárgyakat, és hogyha mindegyiket a baloldali konténerbe dobod, aztán végigmész, akkor a pálya egy részén van egy fal, ami igazából egy titkos ajtó, és ha mindet az elején ott a a baloldali konténerbe, akkor be tudsz menni a titkos ajtón, és akkor onnan ki tudsz hozni egy ilyen modult, amit hogyha a konténerbe bedobálsz, ami tudod ezeket a... Tehát, amit tudod bedobálsz, az a sandbox modban, vagy a, vagy a szobádban ott lesz. <kül> és hogyha ezt a modult is bedobod oda, <kül> akkor tudod használni. És fogod ezt a modult, és berakod egy ilyen gépbe, ami a menübe van, és akkor a menübe ki tudod választani a Egyrészt a sandbox módot is, a másrészt meg a, az arena módot. Mert addig meg, meg lokkolva van, azt írja. És én azt hittem, hogy éke kell játszani a játékot, és nem. Össze kell szedni ezt a cuccot, és akkor akkor már az elején. Ingen. És amit összegyűjtesz, azokat tudod használni ezekben a, ezekben a módokban. a poén. Ami egyébként nekem ebből nagyon hiányzik a játékból, és szerintem azt nem is tervezik megcsinálni, az az a multi. A sandbox módból ugye egyedül el maszatolsz, meg minden, de ha mondjuk ketten maszatolnátok el sandbox módban, az sokkal viccesebb lenne. Meg, meg az arena módot kipróbáltam egy pályán, ez nem volt egy nagy resztés, csak van három ajtó, ahonnan folyamatosan jönnek befele ilyen zombik, meg a pálya az így változik, hogy spawn mode a dobozok. Mégben csak körbe-körbe kell rohangálni, aztán lövőlezni. Az abban, hogy a horda módban, meg az ilyen arénás dolgokban nem nagyon lehet újat mutatni már. Ja, ja, hát ez ennyit tud. Mindig az egy is kicsi meg, hát a fegyvereket te választod ki az hogy mit akarsz magaddal vinni, aztán utána azt kell folyamatosan töltögetni újra. Maga, maga egyébként a fegyverkezelés, meg ezek a dolgok el, jól működnek benne, de mondjuk a játék oldán fönn is van, hogy nehezen az első VR játék, amit kipróbálsz. Mert azért hát eléggé bár dolgot nem magyaráz el, és így, tehát ha már játszottál VR játékkal, az neked egyértelmű, de lehet, hogy aki meg most csöppen benne, annak, annak nem lesz az. De mondjuk az is, tehát, mély vízben kell megtanulni úszni, nem azt szokták Igen. mondani. De ez, ez a játék az, az hogy ezzel játszol, utána de nem lesz problémád VR játékokban. Megtanulsz mászni, lőni, feladjuk dolgokat. Tehát, nem tudom annyira elképzelni azt hogy, hogy a szitu, hogy aki ezt megveszi, az már valószínűleg használt VR-t, vagy kipróbált valamit, egy-két dolgot, gondolom én. Ja, tehát ja, nem, nem veszel úgy játékot, hogy előtte még nem használtál VR szemüveget. Igen, igen. Tehát ne, én sem tudom elképzelni, hogy valakinek ez egy az első kipróbál. És mondom, ez a 8 órában szerintem én még nem vagyok szintes sehol. Nem tudom pontosan hány van a játékból, de de így videóban láttam olyan dolgot, hogy ott, az, az micsoda, azt holta láttad. Ránesul, <gül> hogy néztem még a tírták, hogy még folyamatosan teszik hozzá az új feature-öket. Igen, hát mondom, elvileg 0.1.1-es a játék verziószáma. Hát általában egy játéknál az 1-es verziószám szokott lenni a, a kész produktum, és akkor esetleg azt update -elgetik. Most ez, hogy ez a 0.1.1, az azt jelenti, hogy a játék tizede van kész. De így, lehet így, nem tudom ez mennyire van tényleg email egyébként, a játék teljes egészében működik, tehát nem, nem egy olyan, Akkori amiről beszéltünk, hogy talán meg ez miért így működik, meg ez nem, ez működik, és kész. Lehet, hogy azért voltak így vele a fejlesztők, hogy ők nem szarakodnak az örvércesz-lesmivel, az hogy azt rátegyék aztán, hogy valaki azt mondja, hogy jó, hát engem is érdekel, mert még kés is, meg minden. Hanem ez egy kész játék, és lehet, hogy még ennyi tartalmat bele akarnak tenni. Nem tudom. Igen, igen. Olvasgattam a fórumokon, hogy talán most támogatást azt jó lenne belerakni, de hát egy kis stúdióról beszélünk, egy kis indú stúdióról, akinek jelenleg pénze az nem nagyon van ilyenekre megelő forrása. Viszont éppen arról beszéltem, hogy marasokkal megvették a játékot, úgyhogy lehet, hogy az a jövőben változik, ki tudja. Ja, meg lehet, hogy ugyanúgy jönnek majd hozzá a frissítések, meg az ilyen csak lassabb ütemben, nem, nem annyira gyorsan. Ja. Bár hosszú távon, hogyha nincs belőle folyamatos bevételő, akkor azért annyira nem lehet finanszírozni egy ilyen folyamatos update fejlesztést. Tehát ez igaz. És simán lehet, hogy elérnek egy pont, és azt mondják, hogy na jó, akkor innentől kezdve, majd csinálunk egy második részt, és akkor azt meg lehet újra. De mondom, hogy nagyon jól össze van rakva az egész mechanika, meg ez újrajátszató is lényegében, mert ezeket a szítszarakat, mire megtalálod minden pályán, hát azzal lehet szórakozni. Meg a pályák is eléggé változatosak, tehát most legutóbb például jó a pályán mentem végig, ami ilyen, ilyen sötétebb, horrorosabb, jumpscare-sebb ilyen kis sikátorokba kell mászkálni, igazából ilyen csatorna hálózatba kb. Még néha le is helyekre, és akkor ott kell levöldözni. Az elején találsz egy zseblámpát, akkor éjjel látod, hogyha nem olyan, akarsz zseblámpával bohóckodni, vagy mit a fegyveredre van rakva milyen, milyen lámpa, szóval ezzel is lehet szórakozni. Úgyhogy érdekes, Úgyhogy kíváncsi, hogy kíváncsian várom a következő pályákatnak, hogy mennyi van még már mondom, 8 óra így benne van, és tudom, hogy egy pályánál tartok, de ez, ez most ez a játék lesz, amit így végigjátsz. Mondjuk az előző stormland is sikerült végigjátszani, egy egyre jobb vagyok ilyen <gül> VR játék végigjátszásban, mondjuk nagy elényük ezeknek, hogy azért nem ilyen 40-50 órás játékokat kellett képzelni ja, Bár jó mondjuk, hogyha most elkezdenéd a Resident Evil-t, azért az, az nem rövid. A hét. Igen, az is jó hosszú. Az is, az is olyan, olyan 8-10 óra környékén van. Nem rossz. Hát ez, ez nem tudom, hány óra lesz, de elleszek még vele egy darabig. És hát milyenkinek tudom ajánlani, tényleg, aki, akinek van VR-hegyszete, hogy ez egy ilyen master játék. Nem, nem nem véletlen, hogy ennyire sok fogyott belőle. Tényleg veszik mint a cukrot. Meg így hátra csinálnak még a fejlesztők játékot. Egyébként a srácok, akik csinálták, ugye azt mondtam, hogy a Korábban volt valami, nem tudom, te ismered a Youtube-on ezt a Rocky Jump csatornát. Nem, nem. Freddy Wong, meg ilyenek csináltak rajta ilyen mindenféle videókat. Vannak ezek a Flower Warfare, vagy valami ilyesmi. Tudj, lövöldöznek, és virágok nőnek ki mindenhol. Valahogy, valahogy ez kapcsolódóan találtam egy másik csatornát, és ott csinálta az egyik és ott az egyik srác ilyen fejlesztő, és ők csinálták ezt a játékot, meg korábban fejlesztették a Duck szintén VR-ra, az is egy ilyen elég érdekes játék, és így mellette csinálták ennek a Boneworks-nek a motorját. Akkor volt, és volt dolguk rendesen? Hát, de összerakták azért, mondjuk pár éve fejlesztik a cuccot, bár pár éve kijött egy ilyen tízer vagy nem, nem is tízer inkább ilyen tech demo, ott mutogatták ilyen sandbox módban, hogy miket lehet csinálni, tehát látszott, hogy ott azért a motor már össze van rakva, mert csak köré kellett tenni egy játékot, és akkor ez lett végül a boneworks. Lehet, hogy egyébként arra akarják ezt felhasználni, hogy utána el tudják adni több helyre a motort. Mert azért elég jól VR-ba ezt az egész valamit. Tehát ha ezt a ezt az alapot belerakják más játékokba, akkor így mondhatjuk, hogy akkor ez egy jó játék lesz. Már így az alapokkal nem kell szórakozni, hanem már csak köré tenni a, a maszlagot. Meg a több mindent. Meg a mindenfélét. Meg a nem tudom mit. <gül> <gül> Na, de ez egy jó sikerült játék. És hát is kíváncsi vagy, a jövőben ilyen update-ek érkeznek hozzá. Remélem még jön jó sok. Most csak ilyen játékokról beszéltünk a, ebben a podcastben, amik jól sikerültek, kivéve az Apex. <gül> az jó, az jó, jó, az is, jó, az is, jó, az is, jó, sikerült, csak én nem szeretem. Ez egy jó sikerült update. Így Ennyi... van. Tudom vele farmolni a parszt, mert még gyorsan lehet benne szerezni. Na, akkor legalább ezzel nincsen gond. De így van, az az a volt gond. Na, viszont nagyjából a végéhez érkeztünk a témáknak. Úgyhogy, nem csak akarunk e még valamit. Most most sok volt a podcast, mert azt hiszem múlt vasárnap is volt egy, ami valójában egy héttel korábban nem, kellett volna lennie. Az nem, nem, az az hétfőn volt. Hétfőn? Vagy? Nem, De én már nem tudom. Kettő, mindegy. Nekem már összefolynak. <gül> Meg ugye most volt nem. stream, mert ugye streameltük a Game awards is. és egy mindegy. kicsit ki is beszéltük. Úgyhogy most, most, most minden volt. Most Clickplay tútengésbe túl szenvedhet mindenki körülbelül. Én azt nézom, időn mellett nem is lesz. Azt mondod. Vagy leszünk? Hát még leszünk? Igen. Ott 29-30. Ja, 30-án még lehetünk. 29-30. A viszont már nem leszünk, úgyhogy akkor mindenkinek kívánjunk boldog, békés karácsony, meg beiglit, meg fát. És U, rengeteg beiglit, rengeteg mazsolával. Legjobb. Igen, mazsolával? Igen. Hát nyilván mazsolával. Mazsolan nélkül a beigli az olyan, mint a nem tudom, de nem jó. <gül> ah, értem. De nem szokott lenni mazsolával. Hú, pedig én azt imádom. Az a jó, amikor Na, konkrétan beleállom, hogy évek, évek óta nincs mazsolal és így kell meg tudnom, hogy abba szoktak tenni. Hát a igen, adkázba. a Mákosba is, meg a Diósba is. Igen. Na, majd reklámálok akkor itt. Jó, mondjuk én a mazsolát az két pofára eszem, tehát én imádom a mazsolát. Ja. Magába is eszem simán az acskóból. Nekem így van bele, de mondjuk nem mindenki szereti. Nem értem, hogy nem lehet szeretni a mazsolát. Pedig nagyon finom. Jó, akkor ezt is elmosoláztuk. Jó, de mindenkinek akkor Most sok, megénztem. tök jó ajándékot, meg vigyázzatok a pénzetekre, mert Steam-en lesz leárazás, meg az Epic-en is lesz mikor leárazás. Mikor kezdődik, te jó ég. 19, azt hiszem, az is. Valahogy úgy 19-20. Jó, akkor mit? Úgyhogy mindenki készüljön. Meg a, oké, okay, nem szeretjük az epic de azért mindenki néz el az ingyen játékokra, amiket majd osztogatnak nap, mint nap. Igen, mindenki mortos legyen, ami a be kell lépni az Epic sztora, de kattintson rá az ingyen játék megúzására. minden. játék az mindig jó. Annak mindig örülünk. És hát kellemes időtörtés a családdal. Így van. És akkor idén még elvileg jövünk. Ha nem akkor boldog új évet is, de szerintem jövünk. Ám még a buli előtt még az ében nézünk. ja, ja. ja. Mindenképpen. Gyödig is jók legyetek. Sziasztok! Sziasztok!